І все буде добре, я впевнена, ми забудемо жахливе минуле і зможемо бути щасливими. Я почала телефонувати у ЖЕКи, ЗАГСи, спілкуватись мені було важко, давалися ознаки моє добровільне домашнє ув'язнення. Але після кількох годин, коли слухавка в моїх руках мало не розжарилась, я нарешті з'ясувала, де мешкали жінки мого коханого. Ще годину довелося витратити, аби знайти медустанови, які видали довідки про смерть. Виявилося, що вони розміщені в різних районах міста. Я вийшла на вулицю і захвинулась весною. Дивно. Мені здавалося, що на вулиці усе ще зима. Оскільки авто взяв чоловік, довелося викликати таксі. Уже в машині зметикувала, що за інформацію треба заплатити, і не помилилася. Працівниця реєстратури відразу ж радісно зашурхотіла картками, а медсестра швидко повідомила ім'я дільничного лікаря. Ну, а лікар байдуже промовив, що жінка заподіяла собі смерть, перерізавши вени кухонним ножем. Потім я поїхала на квартиру і знову-таки за допомогою зелених швидко з'ясувала, що після смерті жінки Її житло відразу продали. Було близько шостої вечора, коли я геть стомившись, дісталася лікарні. Робочий день закінчувався, щоправда, чергова сестричка зателефонувала лікарю додому і вигадала історію з загубленою карткою. Він дуже незадоволений, прошепотіла вона, затуливши слухавку рукою. Я витягнула ще одну десятку. Це була дуже нервова пані. Нарешті сказала медсестра. Вона викинулася з вікна. Я сторопіла. Кілька разів просила її повторити почути. Але змісту це не змінило. Жінка викинулася з вікна без очевидних на те причин. У неї був гарний чоловік. Перспективна робота. Заможні батьки у Франції. Я змусила себе відвідати її помешкання. Результат той самий. Квартиру... Продали. Приїхавши додому, я, не розбираючи ліжка, лягла на дивані у вітальні. Завтра буде важкий день. Я твердо вирішила, що поїду до психіатричної клініки. Добре, що вона в місті одна. А ім'я жінки я запам'ятала ще під час нашої першої розмови з моїм теперішнім чоловіком. Навіть не знаю, чому. — Милий мій хлопчик, вибач, — подумки промовляла я, лежачи на дивані. Я роблю щось підле, огидне, наче коперсаївся у твоїх речах. Але потім, коли нам буде добре, я вимолю в тебе пробачення. Я знаю, ти мені вибачиш. У клініці я збрехала, перше в житті, що хочу навідати сестру. Своєму спокою і рішучості навіть сама здивувалася. Мене повели до зали для відвідувачів. Звісно, і тут не обійшлося без грошей. Хвилин за п'ять до кімнати увійшла жінка, виснажена білявка в сірому лікарняному халаті і по капцях. «Ти моя сестра?» – запитала вона. Я кивнула. «Квіти поливаєш?» Я знову кивнула, бо навіть не уявляла, що відповідати. «Я хочу додому». Раптом жалісним тоненьким голоском проспівала вона, не зводячи з мене пронизувих очей. «А де ви живете?» – зважилася запитати я. Очі жінки загрозливо заблищали. «Ти не моя сестра! Ти не моя сестра!» – повторювала вона. «Що з вами трапилося?» «Я знаю!» – жінка погрозила мені пальцем. «Ти теж живеш у галереї?» «Я зрозуміла. Мене не обдуриш!» «У галереї? А де це?» – розгублено запитала я. «Тихо! Це там!» Вона показала пальцем кудись униз. «Там тихо. Вони працюють дуже тихо. До них не доберешся. Але в мене є ключ». Я зрозуміла, що розмови не буде і ліпше піти, бідна жінка. Я віддала їй пакет з фруктами. Вона витягла апельсин, почала його жадібно немов яблуко кусати. «Прощавайте», – сказала я. «Вибачте, що потурбувала». «Це вони тебе турбуватимуть. Ще й як?» — А ключ ось він. Візьми, якщо не віриш. Швидко озираючись на двері, жінка зняла шиї потертий шнурок з двома ключами. — Гарний у мене талісман, — запитала, посміхаючись. — Піди в галерію, там тихо, там вони. — Сховай.